Amaika desirale lopean, ospatuko da aurten Euskarazko sorkuntzak biltzen dituen Loraldia Festivala Bilbon. Gaur hasi eta martxuaren ogoita behatze bitartean, Bilboko amapost gunetan zehar, aurten ogoita behatze emanaldiesken niko dituzte. Horietan, badira, ez izango direnak ere, baina baita, festivalak ekoitziriko emanaldiak horietan bat, jantzakako unpainiak eta demodeko hartet taldeak elkarlanean, iparragirrek kantariaren inguruan sortutako, Iparrager bihotzeko Jose Mari izeneko ikuskizuna dugu. Aste azken arratxontan, Bilboko arriaga antzokian estenatuko dena. Imanola Gerre, Loraldia Festivaleko zuzendari artistikoa dugu. Guk ez dugu menaldinik egiten. Guk ekartzen dugu gure memoria, eta gaurko garaietara eramaten eh, dugu. Hmm. Beratze, bihar arriagan ikusi zango dena, E, bai, e, orain dela 200 urte sortutako kantak izango dira baina moldatuak gure doniotara eta gaurko doinuetara. Horretan e, de modeko aritura Fernando Bernuetseke egin du dramaturgia eta kal noabaiteko holako kontzertu esteniko bat egingo dugu kantekin eta batez ere eh iparraren bizitxan protagonismo hartu zituzten emakumen begietatik. Berat, emakumeak egon goda e, estenan, bere ama, bere lava, paritzen ezagutu zuen opera kantaria, manuela, berat, edita kuzioan kanta bat, Bona, emakumeak egon dira protagonistak eta haiek, egin goda berba, iparra Ba, ikusten dugu, eh, festivalak ekoitziriko produkzioak eh, izango direla urtengo festivalean ere, Baina musikan dela antzerkian edo bestelako adirazpen artistikoan em, bertaratzen dituzuen emanaldiak zer dira urteko estreinaldiak? Urteko ekoizpenak eta estreinaldiak ere izaten dira tarteko? Bueno, guk ez taken beti jaialdi garaikide bat, eh? Eta jaialdi berri bat urtero da desberdin eta urtero aritzen gara eh bueno, esustea eta gauza berritxailiak plazaraten. Beraz bai, behienak dira estrenaldiak, e, edo guk sortutakoak, e, edo, edo beretziki eskatu dutena, loraldian e, estrenatzeko, e, hori da, pixabat gure jaialiaren nortasuna, et? Eh? Berritxaila izatea, bide berriak zabaltzea, e, disiplinaren arteko ustarketak, eta batez ere, ba, bueno, gaur egungo euskal euskal orkuntzaren plaza izatea, eh? Ba, festivala garaikida berritzailea eta desiragarria izatearen helburuarekin ere, aurten programazio eklektikoa du proposatuko martxoaren 29a bi tartean eta setasun oro luraldia.eus egunean jasotzeko aukera bada.